Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrigill, anem cap a la vila veïna de Begur perquè el ple d'aquesta població ha aprovat una moratòria hotelera i de restauració per impulsar l'excel·lència. Aquest és el títol, però volem saber-ne més coses perquè ens sembla que és un tema prou interessant. El primer tinent d'alcalde i responsable de promoció econòmica i turisme de l'Ajuntament de Begur, Geni Pivernat. El tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Eugeni, bon dia, benvingut. Bon dia, gràcies. Moltíssimes gràcies per estar nosaltres. que és concretament aquesta eh, aprovació que ha fet el ple de Begó, aquesta moratòria hotelera i de restauració, per impul intentar impulsar aquesta excel·lència? Bé, eh, nosaltres des del govern eh, creiem que eh, hem de, ara que comencem precisament el mandat, eh, creiem que hem de revisar una miqueta eh, l'estat actual de, de, dels hotels... Uh, dels restaurants i dels bars de begur, és a dir, uh, tindre ben, ben, ben, uh, ben vista els el cens, saber quants n'hi ha, uh, les condicions, etc etc. i veure realment uh, quants n'hi caben a begur, quants més necessitem, uh, va, una mica fer una mica d'aturada, uh, mirar on estem, parlar amb, amb associacions de comerciants, parlar amb, amb hotelers, parlar amb restauradors... Uh, parlar també amb especialistes del bon turístic i d'aquí doncs, fer-ne un estudi, un informe del qual n'ha de sortir doncs, una miqueta un pla o un, o un nou uh, pla d'ordenació uh, d'usos per, uh, per saber per on tenim que anar i per on tenim que continuar. El que és el nucli de, de Begú, jo recordo, no fa pas gaire sense enrere, que pràcticament no n'hi no havia d'establiments, de, d'hotels. En canvi, eh, l'última vegada que he visitat la vostra població, n'he trobat moltíssims. No sé si eh, en quant eh, quantitat eh, és sinònim de qualitat. Doncs eh, precisament per això doncs, pensem que, i a més recollint una mica també la demanda dels hotelers, Pensem que hem daturar nos un moment, mirar i, i, i recomposar on estem i cap on volem anar. Uh, de fet, nosaltres, uh, concretament el 2010, teníem dos hotels uh, al centre del poble, que a més les característiques és que són cases antigues o d'ells casa indiana uh, i, uh, i oferíem pues, això poques habitacions, hotel boutic, qualitat, i llavors doncs, eh, és una experiència doncs, diferent poder estar amb un tipus de casa aixins al centre de d'Avegó. Arrel d'això i arrel de l'èxit d'aquests petits hotels i arrel també de les modes, doncs, anar creixent aquest nombre d'hotels que han ha i en aquest moment en tenim 13, eh, que ha sigut un creixement del 100% eh, i que els últims 3 anys ha sigut un creixement del 40%, és a dir, aquests últims anys ha crescut d'una manera exponencial. Llavors, a partir d'aquí, quan nosaltres eh, recollim, com he dit abans, aquesta, aquesta demanda dels hotelers i també doncs, eh, intentant doncs, eh, buscar, com he dit abans, aquesta excel·lència turística, eh, diem, parem, mirem, estudiem, parlem, consensuem, per després continuar, però continuar sempre amb, una, amb la direcció que entre tots decidim. I que, evidentment, com pot, pot ser d'altra manera, sigui buscant un turisme de qualitat eh, o la qualitat turística. Per fi el cap begús un municipi petit en el sentit que les nostres platges no tenen la dimensió que tenen el nostre poble té la dimensió que té i nosaltres per quantitat i preu no podem competir, tenim que anar precisament doncs a buscar la rendibilitat amb l'exclusivitat i amb el i amb l'intentar, doncs, fer les coses bé. Això vol dir que qualsevol persona o empresa que vulgui obrir un hotel o un restaurant ara mateix al municipi eh, de, de Begú, inclou-t'hi Esclanyà, Satuna, Sarriera, Fornetja, Agua Blava, no pot fer-ho eh, o ha de seguir uns passos diferents als que es estaven marcats fins ara? Ara, en aquest moment, i des de l'aprovació de la moratòria en eh, el ple i uh, queden suspeses a l'atorgament de llicències, vol dir que en aquest moment no pot obrir ningú. Ara bé, uh, com sabeu, la moratòria aquesta té un pla d'un any, el qual no vol dir que abans, a mesura que es vagin uh, acabant els estudis i que es vagi arribant a consensos, i tinguem un pla de cap on volem anar, doncs uh, es pugui ja començar a donar uh, uh, llicències, etcètera, etc. De fet, aquesta, aquesta moratòria ja es porta treballant des de, des de fa temps, No ho hem comentat, que no és una cosa que hagi sortit ara doncs, de pressa corrents, sinó que es porta molt de temps, suposo que pensant-te-la, organitzant-te-la i decidint tirar-la endavant. Sí, bé, jo concretament ja era regidor de promoció econòmica i turisme l'anterior mandat, llavors aquest he seguit, i llavors, doncs, arreu dels quatre anys que ja he passat com a regidor de promoció econòmica i turisme, ja he pogut anar parlant amb hotelers, restauradors, etc. ja he tingut reunions amb ells i, i, i en, ja en l'anterior mandat ens feien arribar aquesta, aquesta inquietud i d'altres, que també hi posarem també eh, eh, remei o comencem a treballar-hi. Però aquesta jo crec que era una cosa que s'havia de fer ja i que ho hem proposat, així ens ho hem proposat en el govern, ho hem proposat, ho hem posat en ple, i el ple ho ha aprovat, i, eh, i ho tirarem endavant així. És exportable, creu, Eugeni Pibernat, aquesta moratòria entre les poblacions del voltant de Beguda, que el nostre eh, vagi aquesta Costa Brava-Cintra? Bé, jo crec que el fet de, de repensar una mica on volem anar i, i on estem, a vegades és bo abans de que abans de... O sigui, a vegades va bé portar el cotxe a revisió i a veure com està, quan que l'auto no es porta i si les rodes estan però després no tindre un problema de frenada o, o quedar-te en bon lloc, no? Amb això podria ser una miqueta el mateix, no? Cal una mica eh, passar una ITB, veure on estem... I, I això crec que se dir que, que ho podria fer qualsevol municipi, efectivament i més municipis que el millor tin creixent els eh, últims anys, d'una manera doncs, eh, important. Repeteixo a que no és que hagi crescut amb, amb quantitat eh, absoluta, una barbaritat. Perquè en aquell moment al centre del poble hi ha unes trescentes i escaig eh, place hotelleres, del qual no és molt però sí que a nivell, en termes relatius, sí que el creixement ha sigut molt important. Llavors, qualsevol municipi que, que, que vulgui doncs, realment veure on està, doncs haurà d'aprovar una moratòria d'aquestes, perquè aquests estudis, eh, si no fas la moratòria, si no pares l'atorgament la, la, de llicències, et trobes que pot crear l'efecte contrari i llavors encara pot ser perjudicial fer-los. El sistema és aquesta moratòria, suspens de licències, llavors tens temps d'estudiar, consensuar, parlar i, i dirigir a, al poble a nivell turístic cap on, cap on es consideri entre tots que cal, cal que vagi. Aquests hotels i restaurants, de ben segur que si tinguéssim el doble també estarien plens perquè d'aquí a poc tenim la Fira d'Indians de, de Bagú, el 6, 7 i 8 de setembre. Tens en tindrem per parlar-ne, si, si vostè vol, properament també, però ja me'n pot fer un, un petit avançament del que estan preparant? Bé, aquest any, com veu, la Fira d'Indians eh, va amb la temàtica de, de jardins indians. Eh, intentarem doncs, reproduir en un parell de llocs de, de begur aquests jardins, amb plantes naturals i així, i després doncs, també la guarnició del poble a mirar també en funció d'aquests jardins indians i després donc com sempre, a nivell cultural, exposició, conferències, etc etc, tot girar al voltant de saber quines plantes van venir d'Ualtramar, eh, com els indians, en el seu moment, quan van arribar aquí, doncs van volguer a, a crear els seus jardins, per, eh, per, per, per recordar els temps que, que estaven allà a Ultramar, etc. Etcètera, etcètera, i jo crec que serà una investigació interessant i que, que servirà doncs, per, bueno, doncs, per aprendre una miqueta més de, dels nostres abans passats. Doncs en parlarem d'aquí uns dies, un altre cop, eh, no sé si vol comentar alguna cosa més amb els nostres jugients. Doncs no res més en concret, eh, només dedicar-los una bona un bon fi d'estiu, o un bon fi de final d'agost, i que sàpiguen que quan acaba l'agost el Begú continua, continua el moviment i comença la fira d'indians i, i com diu l'eslògan de Begú Begú és autèntic tot l'any Fantàstic uh, Eugeni P. Bernà, primer tenint d'alcalde i responsable de promoció econòmica i turisme de l'Ajuntament de Begú, moltes gràcies i molt bon dia Gràcies a vosaltres, bon dia